usted uno de sol tendida como una cinta por sus lados de arrebol arrebol de los geranios y sonrisas con rumor arrebol de los claveles y las mejillas en flor perfumada de magnolias rociadas de mañanita la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera, la tarta a los aguanes y a los patios encantados te lleva hacia a las plazuelas y a los amores soñados veredita que se arrulla con tafetanes bordados tacón de chapín de seda y justes almidonados es un caminito alegre con luz de luna o de sol que te recorrer cantando por si te pueda alcanzar fin estampa caballero quien te pudiera guardar Be nice Fin estampa, con esta peza de música de Caetano Veloso recibimos nesta segunda hora a chamada de Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Boas tardes. Que te parece a Ben Vida con Caetano Veloso? Home Caetano, un dos autores que a mín me gusta. Vale, vale. Si, sí, señor. Non é que, bueno, oigo final, nada máis, non? Bueno, é eh, bueno, a... La canción esta que hizo famosa eh, Finastampa fina Finastampa, sí, vale, sí, están, sí María Dolores Pradera, María Dolores, ¿no? sí, sí, sí Pero ya conocía versión de de Caetano que sí. é moi moi bonita tamén. Sí, si, sí, a máis dalle un acente aí especialísimo, sí, sí, sí, sí. Bueno, por moitas tardes de xulio, aínda que non son tan boas, nos contou xosé la mela dende Baixa Limia que que parece ser que atravesades un temporal bastante importante, ¿no? Sí, bueno, eh, quizá o, o temporal lle vai agora a eh, Caralá, porque aquí tivemoslo máis ben toda a noite. Eh, bueno, es a partir de, de, xa do mediodía foi mellorando, pero foi unha noite de vento, sí. eh, de choiva forte. Eso sí, a temperatura pois pues, é bastante agradable, ¿no? Igual. Bueno, pois pues xa querer decir que comeza o inverno, pero que que aínda non é tan exacerbado como se pensaba. Sí, bah, verdad, a chovia sí que aumenta, pero ben en Bueno, contanos cousas, a ver. Pues mira, ahora mismo falabas de inverno, estou vendo aquí na na prensa unas fotos de unos chourizos, unos jamones eh <risa> o que pasa é que o raro é verlos no sitio onde os estou vendo porque é eh, na feira, de, feira da tua terra Orenzán, de, de Funergal porque creo que sí. só hai dúas eh, en toda España e un, unha é aí en, en Ourense e no? sí, sí, sí. eh, bueno, pois pues, eh, hai funerarias que están aí exponendo en concreto, creo que é unha das torga eh, que ofrece degustacións de embutidos a todos os asistentes, non? É así que entre colgados por riba dos cadaleitos pódense pois ver eh, chamóns e eh, demais. E eh, bueno, se te despreza en chegar ao ceo, pois hai un empresario que está comercializando enterros que levan o cadaleito non si de car dunha, dunha Harley, non? <risa> entón, Para chegar máis rápido, alá. Bon. Eh, bueno, curiosidades, ten... non? ¿Cómo? Curiosidades da, sí, sí. da, da eh, chegada. Por bueno, que hai, pues, eh, se te fixas un pouco en todo o que hai, pois pues, por exemplo, hai ataúdes con refrigeración, hai adornos de cristal que están feitos coas cinzas dos defuntos, tamén <risas> lápidas que levan o código QR coa biografía do do difunto, eu creo que non entón podes chegar ali con móvil e conectarte, non entón podes ver fotos, vídeos de a historia dos, dos defuntos o sea, moi ben eh, Bu bueno, eu, eu queria falar hoxe sobre todo bueno, do O xa vos enteraste, supoño, que o, o a sentencia do Tribunal Superior de Justicia sí. de Galiza non? Que, claro, claro. Pois que anulou dous puntos do, do decreto, aquel do célebre decreto, decreto do plurilingüismo Do, no? de, do galego, non? con respeito ao galego ah, sí, sí, Hay sí. un que decía que a lingua materna predominante do alumnado será determinada o centro educativo de acordo co resultado dunhas preguntas que se efectuarán nos pais, bueno, feito que xa fora moi polémico, e tamén outro punto que decía que os alumnos que se poderían dirixir ao professor na na lingua que les eh, quixeran eh, sin ter en conta pois que se estivera impartindo, por exemplo, a área de coñecemento un galego, el eh? si quería empregar o o castelán, pois poderia facelo, non? Uh -huh. Esos puntos quedaron anulados, pero bueno, o conselleiro sigue coa súa actitud teimuda de tuzarán, Eh, na súa, como decía Beiras a, a campaña de, que é inaudito, non? O que un goberno estea facendo unha campaña de analfabetización na propia lingua, non? dos sí sí si sí. e eh, eh, bueno, pois pues quería empezar por aí, e sí. logo Pois hoxe, eh, ali en, en Rivadavia Están, eh, xa, que era, que creo que era este mediodía Que, eh, por tanto, Jesús Alonso Montero xa está nomeado fillo adoptivo de, de Rivadavia, non? Si, si, si E bueno, eu estive mirando por aí Algunhas eh, curiosidades Que non falar da súa obra Que é amplísima e que, bueno Que máis ou menos todo o mundo eh, Coñece Eh, pois xa empezando por exemplo, por aquel no ano 73, aquel informe dramático sobre a lengua galega que tanto deu que falar, mm. un librinho que lembro que era o que compre saber da lingua galega, non? Do, do ano 69 pero non bueno, fa, vou falar da súa obra senón unha serie de datos que teño por aquí que nos deixan ver, pois, a súa relación, por exemplo, co, co partido comunista, os problemas coa, coa censura tamén a súa colaboración Cos, hmm. Con Mo conmento musical de, de voces seibes, etc.. Sí, sí, sí. A verdad eh, que él sempre estivo comprometido co a nosa lingua non? Sí, bueno, eu leémbrome que foi o único que yo en decir esta expresión. É hai unha cantiga que él citaba que di "A xente tan preguiceira na terra destes lambós que serga se en codia alto con home medio de sol. Entón esta parece ser que é unha expresión que só se dá ali na na súa terra, eh que isto de erguerse con home medio de sol, pois quer decir que é preguiceiro, porque el, eh, un home de sol, segundo el explicaba, ven a ser a distancia que hai entre horizonte e o, o sol, non? A parte baixa, do, a parte inferior do sol é unhos dous metros pois un pouco menos ven a ser a medida dun home, non? Entón, erguerse con día e medio con un home medio de sol xa hai o sol había moito que saíra, non? Claro, claro Estás... entón, bueno, Podese dicir que Alonso Montero nunca se ergueu con, con home e medio de sol Para eh, facer cousas a, a prol da nosa Da nosa lingua, da nosa cultura non? Uh -huh. Entón, bueno Teño, uh -huh. no 1962 Teño aquí un, un dato Que eh, Alonso Montero, xunto Con eh, con Ricard Salvat E eh, con José e Goitizolo foron no mes de xullo Con pasaporte proporcionado Polo Partido Comunista Francés a, a Moscú para asistir en o Congreso Mundial da Paz que inaugurada aquel, por aquela data Khrushchev. Eh, o pasaporte de Alonso Montero estaba a nome de Alonso Quijano. Eh, escribía Alonso Montero Saudeia Gagarin, coñecín o poeta cubano Nicolás Guillén, oín unha internacional inesquecible, asistín a unha conferencia en francés do, do escritor Ilia Ehrenburg-Erin, En Moscova naceu a miña amizade con Ricard Salvat, o admirado Ricard Salvat, que xa nos, nos deixou. Isto escribió hai pouco eh, Alonso Montero. sí sí si. Sí, sí. Eh, nos 67 preparou unha escolma que él titulaba 30 anos de, de poesía crítica, 1936-1966, a protesta de 30 poetas. Pero este libro foi eh, prohibido polo director xeral de información, que decía... En contestación a su consulta de, de fecha 23 del 9 del 67 se le comunica que no es aconsejable la edición de la obra titulada Treinta años de poesía crítica. Dios guarde usted muchos años y tal. Del no limiar de ese libro escribía Alonso Montero, cuando aún lle doy a súa comunidade xurde a poesía crítica. Pro poeta daquela, nun, pro poeta daquela, non existe a intimidade a súa soedade, existe só a sociedade. Matizando un pouco diremos que a poesía crítica é a resposta hostil dunha intimidade ás deficiencias e aldraxes do seu entorno. Eh, uh -huh. Hai unha carta de 1968 de, de Manuel María a Neira Vilas que, que dice estivemos en Lugo o derradeiro sábado de Marzal para asistir a un recital da nova canción galega que se ia celebrar na escola de comercio e que se suspendeu. Trátase de dous rapaces universitarios Un da Cruña, Xavier E outro compostelán, Benedito Que eu coido que cantan ben Teñen bastante influencia de Raimon De todos os xeitos, está moi ben pra comenzar E supoño que co tempo Ande a atopar a súa propia personalidade sí. eh, Os poemas que cantan son de Celso Emilio Ferreiro Loís Diego lois diagues e letras deles mesmos cunha intención social e con problemas moi dos nosos días como decía aí, pois, o recital sostendeuse e sobre este, este recital dicía, dicía Alonso Montero, que por certo foi o primeiro recital da canción galega que foi prohibido. dicía Alonso Montero, Benedito e Xavier cantaron na miña casa acompañados por un coro amateur citaba, bueno, a Emilio Baladé a Manuel María, a Saleta uh -huh. os seus tres fillos, etc logo, pois eh, celebraríase un, un recital da nova canción alega na Facultad de Medicina de Santiago, 26 26 de abril e logo, pois, por esas datas foi xacándose, creou eh, Voces Ceibe exactamente, sí, houve eh, sí. unha presentación do, do grupo en En, non sei exactamente onde foi que presentou no Manuel María Manuel eh, e foi multado con 75.000 pesetas de multa non? Que, sí, sí, sí. que daquela xa pues, era, eran moitos era dinheiros eh? sobre este tema hai unha carta de, neste ano, no 69 unha carta de Alonso Montero a, a Basilio Lozada eh, onde fai precisamente referencia a esta multa posta a Manuel María eh, dille, falei con Manuel hai días e díxome que de momento non compre colleitar diñeiro pois recurriu e o fallo do recurso tarda por suposto que hai que xuntar entre todos os amigos da poesía galega para a multa, non son pesimista xa se avisará <risa> bueno, pois eh, eh, eh, aí notase o seu compromiso con, con, con salido, eh? Sí. Eh, bueno, eh, por exemplo eh, neste mesmo ano en Ricard Salvato, seu gran amigo, a partir desta visita a Moscova, pois montou xunto cos estudantes da Universidade da Universidade de Coimbra un espectáculo castelao e a súa época, e pois nel colaboraron Luis Eane, Isa Díaz Pardo e tamén Alonso Montero. E un día antes da estrea, pois o espectáculo foi foi prohibido. Uh -huh. no, no ano 74, bueno, eu, por estas datas pois estive de profesor en, sí, en, en Lugo, sí, sí. Pois eh, Foi houvera varios eh, profesores que, que foran represaliados expedientados, por, por exemplo, Carlos Casares mm. tamén Francisco Rodríguez Méndez Ferrín e Alonso Montero Alonso Montero fora desterrado a Montilla Sí. Eu tenho aquí una carta, un escrito de denuncia que fixo un, o inspector daquela de ensino medio que de Luciano Fernández Penedo uh -huh. eh ele dicía, la cabeza organizadora es, según la opinión generalizada en toda la ciudad, el catedrático Don Jesús Alonso Montero, profesor de valía, pero actualmente endiosado por si, por su triunfo que ve próximo. Sería aconsejable un traslado fuera de Galicia del señor Alonso Montero, donde su fuerza como líder del galleguismo demagógico quedase anulada. Pero si abierta una investigación no se pudiese probar de forma clara su actividad como elemento incitante a toda rebelión, lo cual considero impro improbable, ya que todos afirman conocerla, pero solamente de oídas, resultaría peligroso y contraproducente cualquier otro tipo de sanción que solo nos conduciría a crear un mártir. Ajá. Eh, Lá o Montero, pois eh, regresou do seu desterro a en Montilla, en Córdoba, o, o 20 de novembro. A, a relación de Alonso Montero con os escritores catalanes tamén foi moi ampla. Por, por exemplo, con, con Tomás Garcés. ¿no? Hai unha carta de Tomar, Tomás Garcés, do, en marzo do de 82, que di... He amado a Galicia a través de sus poetas, la amistad de Cunqueiro renovó mi interés, pero mi conocimiento de la lengua gallega es imperfecto, así todo... En 1954, con ocasión del Congreso de Poesía de Santiago de Compostela, al que, por razones políticas, una serie de poetas catalanes no quisimos asistir, ya que se estaba haciendo un doble juego en las alturas, me lancé, con la ayuda de Martínez Barbeito y María Luz Morales, a traducir una muestra de poesía gallega, «Deu poemas gallex», del cual solo me quedan un par de ejemplares. Mandé bastante a Galicia, ¿lo tiene usted?, foi o homenaje de un poeta ausente. Bueno, e hai máis cartas de que con, con Tomás Garcés non? Si, si, si. bueno, foron moitos os premios que que recibiu Alonso Montero, por exemplo, ora está escribindo na voz Beatus qui Legit, que sobertivos da Voz de Galicia que foron premiados Eh, con premio Roberto Blanco Torres de Xornalismo De, uh -huh. de Opinión Pre, Foi premio Trasalva no ano 2000 sí, sí, sí. Eh, bueno, E é membro da Real Academia Galega Desde o 93 Con sí, sí, sí. seu discurso manifestos En favor da, da poesía civil E eh, por... bueno, tamén non hai que esquecer O seu labor como, como conferenciante sí. eh, Pois eh, tiña por aí eh, Unha data, creo que era no 72 que estivo dando dúas conferencias bueno, moitas máis veces iría non? E aí en Barcelona ah, unha sobre a lingua galega na universidade e dera outra no centro galego sobre Lamas Carvajal sí, sí, sí. ou bueno hai, hai pouco ainda que de, que deu de unha conferencia, viaxou a Moscova e pronunciou no Instituto Cervantes a, a conferencia Escritores Galegos en, en Rusia de Rosalía de Castro a castau Un home polifacético na, no, no ambiente literario eh, cultural de Galicia e a máis un home que non se pode esquecer co, polo seu traballo tan extraordinario bueno, eh, do, bueno, do, do homenaxe que lle están a facer precisamente en Riba da Vixe hai que, que ten no? en conta que sigue con unha actividade enorme Ahora son escritos bons eh, bueno, estudos e investigación sobre a, a guerra civil... sobre República eh ten, pois creo que son agora 84 anos, ¿no? Sí. bueno, esa para para rematar, hai un artigo moi moi interesante pola súa relación aí co coas letras catalanas, sí. Que sobre el publicou no na, vamos, na revista Madrigal uh -huh. en creo que foi no 2008 e fala do, do poema de Joan Maragall La vaca cega sí. que entón aí recolhe as tres eh, traduccións que hai deste de, de de poema de, de Maragall sí. eh, eh, bueno, unha traducción é eh, eh, a de Alonso Montero e outra é de, de Casado Nieto Que, pero a primeira foi no 1917 de Xoxa Iglesias Roura en a nosa terra pois, a de Alonso Montero é do ano 72 e, que vou rematarse entón lendo esa traducción do poema de de, de, Maragall, de Maragall que despois ainda volveu a traducir Casado Nieto no 1981 no, no poema bueno, publicado no, no Faro de Vigo que curiosamente recolhe Nesa revista recoll Alonso Montero Unha carta que lle manda Casado Nieto a Francisco del riago Que daquela era o responsable Daquelas páxinas literarias do, do, faro, non? do Faro Porque no último verso Que Casado Nieto traducía De vagar avalando Longo rabo Pois por un erro do linotipista En vez de, de, de, de V puxeron un C Cocal queria de cagar avalando Longo rabo non? <ríe> vaya, vaya. Entón pedía unha ratificación a A, a Fernando de Rigo, Rigo. Sí, sí, sí. Entón remato Con esa traducción De, de Alonso Montero Que decía, é do ano 72 Comeció a primeira Era do ano 1917 Alonso Montero do 72 E día así bueno, é, A vaca cega moi Escoitamos pois Con eh, leicia o teu traballo eh, E daqui a pouco um, A semana que ven Voltaremos a escoitarte Pois, a ver, conto con... Deña. ...con estar estar por aí. Venha. Eh, pues... semana. Pois, dí así, a vaca cega. to Topenexando nunha en outro tronco, camiñando ou teona a percura da auga, vese a vaca tremendamente soia. É cega. Dunha pedrada lanzada con xeito de máis, o rapaz vacioulle un ollo, en o outro puxoselle unha tea. A vaca é cega. Vai beber a fonte como tiña por costume, mas non co camiñar firme de outras veces, nin coas súas compañeiras, non, vai tremendamente soia. As súas compañeiras, por valgadas e corgas, no silencio dos prados en a ribeira, fan sonar os chocallos, mentras pasen a erba fresca sin coidado. Ela coiría, taco fuciño na fiada pía, e recúa aldraxada, pero volve e chega coa cabeza rente da auga e bebe calmosa, bebe pouco, case sin sede. Logo ergue o céu enorme A encornada testa Un tremendo xesto trágico Parpadexa sobre as miniñas mortas E retorna a orfa de luz Baixo o sol que queima Movendo languidamente o rabo Pois nada, con pues, esto, entón Despedimos-te Despedimos-nos te... a, ao... a tal o sábado, a entón A sábado, si é que sí, podo estar por aí Si, sí, señor Xulio, moitas gracias e A taminder o sábado, polo logo, entón a Venga, un poquillo de música eh, seguimos. e dixemos hai un, no comezo do noso programa temos un compromiso temos que asistir ali ao teatro principal de Badalona para poder eh, participar nese grande homenaxe que se está a facer co 15 aniversario do Agarimos de Badalona um, homenaxe a don Xosé don Xesús Galán e a outros eh, eventos importantes que se ali, se fan ali no teatro principal de Badalona polo tanto um, desexamos que pase unha semana agradable que mm, volvan a sintonizarnos no 104.6 da FM o vindeira semana eh hm mm, moitas grazas por atendernos hm mm, a semana